زاهو لأب الله جل شانه ويدينا سلامه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم كارجة شني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <تصفيق> توقاته <تصفيق> ولا تموتن إلا وأنتو مسلمون أوهي كوي ويروية بويتس الله استنسكم بغبية زمن شنموية توميرتي وصنقوا الله تبارك وتعالى موليمو دانا سوچني أدني كويغة سبوي استنسكم بغبية زمن شنموية Sama ka u pravi muslimani, molin ga subhanahu wa ta'ala, da ga sretni madan sallama budi za dvonir. Hadis, da ko iksma došli, u poglavlju adabu qada ilhaj, u poglavlju o, obavljanju nujde, jeste hadis od Salmana radiyallahu ta'la anhu, da kajah Salmana radiyallahu ta'la anhu, laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, anna staqbila lqibleta bi aw bawlin kaže Salman, to je Salman al-Faris radijallahu ta'ala anhu. Včina vas mislim da za kazivanje o Salmanu al-Farisu, Ida Salman radijallahu ta'ala anhu berijakum. Berijak, berzjanec поседан spomenuje samo znači hadis koji je poznat među ljudima međutim slabije dobro je slab a to je hadis u kojem se kaže salman minna ahlul bait ahlul bait salman yud nas udahulul bait eti salman yud nas udahulul bait meni ga Uh, oba je hadisi, dobro, dobro, slup. Kaj je srmane radiyallahu ta'la anhu, kaj je zabranio nam je posanih sallallahu aleyhi wa sallam anna staqbila l'qibleta bi ghaitin av baunan. Allaho posanih sallallahu aleyhi wa sallam nam je zabranio da se okrećemo prama kibli, kada oba gamo veliku ili malu, ili malu nuzdu. Ode je došlo samo anna staqbila, da se okrećemo uh, prama kibli, da okrećemo prsa prama kibli, mada je u drugim hadisma došlo da se okreće prsima ili leđima prema, prema kibli, prilikom obavljanja nužde. I ovo uh, pisac, tj. Hafzi ibn Hajar, će posle ovoga drugi hadis u kojem se ponovo spominju ovaj propis, a to je propis okretanja prema kibli uh, prilikom, obavljanja, prilikom obavljanja nužde. I kazat ćemo da ono mišljenje koji ispravno, Allah najbolje zna, jeste, znači da je zabranjeno, to je haram, znači ne mekruh nego haram, okretanje prema kibli, bilo prsima, bilo leđima, prilikom obavljanje nužde. Svejedno čovjek da li bio u zatvorenoj prostoriji ili čovjek bio na otvorenom. I ovo je mišljenje hanefija uh, i koliko se sjeća amrivaju tudi imam Ahmeda, i ovo je odabro šehe Hulislam tajemije, i veliki broj čenjaka kao što ćemo kasnije spomenuti. Kaže, au an-nastanđija bil-yamin. Kaže ili da činimo istinđa, to jeste pranje posle nužde, sa desnom, sa desnom rukom. Znači, ovu učenjaci spominju znači, da je korištenje desne ruke prilikom, prilikom obavljanja nužde, prilikom čišnjenja nužde, da je to stvar koja je pokuđena. Je to stvar šta? Koja je pokuđena. Jel, inače, znači, kao što znate, da sve stvari koje su lijepe i pohvalne, koje su došle, da je osnova za njih da se čine sa kojom stranom? Da se čine desnom stranom. Znači, na primjer, kada se lazi u mješćid, da se ulazi kako? Da se ulazi desnom nogom i tako dalje. Dobro, stvari koje su pokuđene, na primjer, kao što ulaženje u nužnik, da se ulazi kojom? Lijevom nogom. Ili da se počinje sa ljevom stranom. Znači, kada se čisti, poslije nužde, da se čisti sa čim? Znači, da se čisti sa ljevom rukom. I zato učenjaci kažu da se ove stvari znači, mogu podijeliti na tri vrste. Znači, je stvari za koje znamo da su pohvalne. I te stvari su, po, sunat je da te stvari počinju sa desnom, sa desnom rukom ili desnom stranom. Druga vrsta je stvari za koje znamo da su pokuđene. I te stvari počinjemo sa lijevom stranom. I treća vrsta ili treća kategorija za stvari da kažemo za koje ne znamo jesu li pohvalne ili pokuđene. Dakle, da, da kažemo neke stvari općenito. Znači, nije došao dokaz za neku stvar da je to pohvalno, da ta star pohvalno. Kakav je propis ove vrste, ove kategorije? Kakav je propis te kategorije? Da li počnemo sa desnom ili lijevom? Znači, počnemo sa desnom. To učenjavci kažu na osnovu riječi, znači, gde se kaže da je Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, da mu se sviđala, da mu se sviđao, počinjanje sa desnom stranom u prilikom, prilikom oblačenja obuće, priliku moga, kaže o fi še'nihi kullihi i u svim stvarima. Znači, na kraju se kaže predaje i u svim stvarima. učinjaci za ovo kažu dovolj ulazi i treća kategorija. Znači, stvari koje su pohvalne, za koje znamo da su pohvalne i stvari za koje ne znamo da su pohvalne. Znači, nije došao dokaze do određena stvar pohvalna. Znači, u oba dva slučaja je pohvalna da se šta? Da se, sa desnom, da se počinje sa desnom. Osim kada su u pitanju stvari za koje postoji dokaz, znači za koje znamo da su pokuđene ili ne da kažemo da su pokuđene, znači ne dijelo da je pokuđeno, znači da se čovjek čisti od nužde, nije to stvar koja je pokuđena. Da kažemo osnovi taj stvar, vađub, međutim stvari koje su pokuđene ili stvari gdje čovjek dotiče stvari koje su neđasat, koji su prljave i tako dalje, znači to te stvari se počinju sa lijevom, sa lijevom stranom.. Kaže... أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة احجار il kaže da se obrišemo, odnosno da se operemo posle нужde sa manje otri kamena sa manje otri kamena i ovaj hadis je dokaz onim učenjacima koji kažu onim učenjacima koji kažu da čovjek ako se čisti posle velike nužde, znači rekto smo da termine čištjene posle velike ilmanne nužde da to podrazumijeva šta? Podrazumijeva i vodu i papir, da kažemo, znači vodu i kamen, kao što spominju učenjaci ranije, zato što je kamen bilo sredstvo za čišćenje. Međutim, danas je ljudima bliže ili više koriste papir, ako ćemo reći da se čiste ili bližu sa što je, što je suho. Znači, čišćenje posle male ili posle velike nužde obavezno i to je mišljenje ispravno kod islamske učenjaka za razliku Kod Hanafija koji prave pojašnjenje. U osnovi kod Hanafija je sunnet, osim određenim slučajeva kada postaje kada postaje, pa bi možda da na nasledić elders spomenem to uh, to pojašnjenje, to pojašnjenje kod Hanafija. Međutim, ako bi se čovjek posel velik jer poslije male nužde, ako bi tjeo, znači najbolje kao što ćemo vidjeti, da čovjek uh, koristi i vodu i kamen, znači ili papir, papir pa vodu. Poslije toga dolazi da koristi vodu. Poslije toga dolazi da koristi samo suhi predmet, odnosno kamen ili papir. Međutim, da li je papir dozvoljen, on je dozvoljen, pa makar čovjek da ima, makar čovjek da ima vode. Međutim, kada čovjek koristi, da tako kažem, suhi predmet, znači kamen ili vodu, onda najmanje to mora da bude tri puta. Odnosno, da kažem tako, o tri poteza. Znači, nije uslov, učenjaci kažu da budu tri kamena, nego kažu thalaf mesaha, tri brisanja je li redu? Znači, što znači da može da bude veći kamen, na primjer, da čovjek, znači, njegove rubove, rubove koristi. Što znači u današnjem vremenu, znači, najmanje mora da bude, da kažemo, sa tri papira ili sa tri površine i poslije malo i poslije velike nužde. To jeste, najmanje je tri puta ako bi sa tim nestalo nečistoće. Ako bi li ostalo nečistoća mora čovjek je obavezan da poveća dok se ne otkloni nečistoće. Kada se otkloni nečistoće, Ako se je završilo, ako se uklonila sa parnim brojem, pohvalno je da dodaš još jedno, mi je da završiš sa neparnim, pohvalno je da dodaš. Znate, moju ti meni otri tri puta, po ispravnom mišljenju, to je mišljenje šafija hambelija, znači nije, znači nije istinja, znači ili pranje nije, znači ispiranje nije validno. Da kažem da nije, da nije potpuno. Dokaz učenjaca koji to kažu, znači jeste ovaj hadis de se kaže, izabrani nam je da bude samani otri tri kabana. Kaže au an-nestanđe bi au-azmin ili kaže da to činimo sa azmom, sa kosti. Zašto? Zato što je došlo u drugim hadisima da je to da je to šta? Hrana džina. Znači da je došlo, da je to rana vaše braće džina. Ili, znači da činite sa izmetom. na Naprimjer, izmet od životinje, znači koji se, naprimjer, osuši, da uzmeš i da koristiš, znači nije, nije, nije dozvoljno. Dobre, znači to su, da kažem ukratko, propisi, znači koji su, koji su spomenuti, koji su spomenuti, uh, koji su spomenuti u, u ovim, koji su spomenuti u ovom hadis. Sledeći hadis koji su spomenu Hafzi ibn Hađar, ovaj hadis, kaže i zabilježila su sedmerica. Ko sedmerica, znači u, ter, u terminologiji Hafzi ibn Hađara? Znači, kutubu sitte i, i musnad imam Ahmeda. Znači, ko su kutubu sitte? Bukhari muslim, dalje, mm. Abu Dawud, mm. Termizi, mm. Nesai ibn Mađa. Znači to je, ka se kaj se kaže kutubu sitte, znači kod, znači reko sam misli da na sam to spominio, znači to je kod kasni učenjaka, kod razumijeva kutubu, kutubu sitte. Međutim, bila učenjaka koji su kutubu sitte smatrali, znači ovih še je zbirki s tim što su umistu ibn Mađa računali muvattu imama Malika, muvattu imama Malika. I potom je ibn al-Ethir napiso su je poznatu djelo jami l'usul. جامع الاصول يديره كبه متا حديث الكتب سته سيمштоє значи сيمштоє حفص سيمштоє ابن اثيد значи той pojem kutubus sitteobacym wattu imama malika umiesto umiesto sunna miesto sunna ibn majah kajaj od abu ayyuba al ansar radiallahu ta'ala anhu kajalas la tastaqbilu al qiblah wa la tastadbiruha kajaj namo te sokrataat pro ولا تستدبروها بغائط وال ولا بول كجنيت بركم ابوالني مال ني تي velike нужде ولكن شرق او غرب نجوسو كرنت پرماисто کوле پرمازابانو شتا значи ово нагос окрените се پرмаисто куле پرмазападу хм шта трансмира كده аје A, znači ne okrećeš se tamo ni prsima ni leđima, se sokrećeš svako ili ovako. Daće znači zato u nama kaže ovo je ovdje obraćanje sa nicma medine. Je l'o red? Znači nekom je može biti kibla prema istoku. Znači ko što je kod nas, znači ne bukvalno, je l' tako prema istoku, kod nas nije baš prema istoku. A? Jugoistok. Među tim na primjer da kažemo da je nekima kibla prema istoku. Znači nije od kontradiktornost u hadisu. Ne govoje obraćanje sa nicma. Stavnicima Medine, stavnicima Medine, jer znači kod nje ako je bio, da kažemo istok, znači kod njih je kibla bila u ovom ili u ovom, je u ovom smjeru. Znači da te kibla bude da kažemo sa desne ili sa lijeve strane prilikom obavljanja, prilikom obavljanja, obavljanja nužde. Dobro. Kada upitao ovo pitanje, eh ova msela, znači kod učenjaka ćemo najinči na nekoliko, na nekoliko mišljenja. Prvo mišljenje jeste općenita zabrana Znači, prvo, mišljenje jeste općenita zabrana. Znači, što znači se općenita zabrana? Znači, svejedno, da li se našao na otvorenom ili se našao u zatvorenom. Znači, u smizu da se nađeš u zatvorenom nužniku, u kući, u WC-u i tako dalje. Zašto? Zato što će vidjeti, zato što ima učenjaka koji prave razliku između zatvorenog i otvorenog. I, znači, ovo mišljenje da je zabrana opšte je karaktera, هو إمشياني حنفية يبو إمشياني أبو روايت قد إمام أحمد يعني تنوصيس هو قد إمام أحمد رحمه الله رحمه الله عليه يبو إمشياني هذا برو أبو بكر عبد العزيز يعني poznati حنبلي اسكي ученяك الإسلام ابن تيميه يبو اي تاكوجر أدابير ابن القيم رحمه الله عليه إتاكوجر ابن العربي يعني ابن عربي poznati ماليكيский prawnik I također Ibn Hazma i također imama Šavkanija koji je dolazio poslje, koji je došao poslje i tako dalje. Znači to je oda bil znači, učenjaka koji kažu da je zabrana opšte karaktera. Što znači da je zabrana opšte karaktera? Znači bilo našao se na otvorenom ili se našao u zatvornom. Drugo mišljenje, drugo mišljenje i mišljenje je mišljenje znači, imama Malika, imama Šafije, također mišljenje imama Buharije, Ovo je poznato u mezabu imama Ahmeda. I ovo je mišljenje odabrao Imam San'ani i tako dalje. Jeste da je ova zabrana znači samo kada se čovjek nalazi na otvorenom. Znači da je ova zabrana samo kada se nalazi čovjek na otvorenom. Međutim oni kažu ako bi se desilo da se čovjek nalazi u zatvorenom, znači u nužniku kući, onda nema zapreke nema zapreke da, da se okrene. Dobro, šta je, dokaz, šta je dokaz njima? Pa su napravili ovu razliku. Mm -hmm. Dobro, ima neko znači šta je dokaz? Do Znaci da li postoje dokazi sunneta ili da kažemo, znači da su napravili ovu razku između otvorenog i zatvorenog. Da, hadis. Da, a hadis Buhari, Muslim, brate pažnju. Od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu. Da kaže Ibn Omer, raqitu bayta Hafsa. Kaže, popeo sam se na kuću Hafse, pa sam vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako obavlja nuždu. Učenjaci kaže ovo, da, ovo, da je vidio poslanika alaihi salatu wa sallam da obavlja nuždu. U prvom slučaju ne znači da je Ibn Obar učinio namjerno. Obratite pažno, da je učinio namjerno. Nego se je desilo da je vidio. I druga stvar, ovo ne znači da je vidio avret Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Nego možeš vidjeti čovjeka da obavlja nuždu bez da vidiš, bez da vidiš njegov avret. Naprime da, da se čovjek sagne, da se zakloni za nešto, toliko da se ne vidi njegov avret. Jer spomenjali smo i spomenut da kada je u pitanju obavljanje, obavljanje nužde, znači pohvalno je da se čovjek udalji. Jel' kako? O tome smo govorili. I zato se kaže u hadisma, znači više broju hadisa je došlo i nike o smo citirali, da Boži posanik, anehi salatu saranka kada bi obavljalo nuždu da bi se udaljio. Znači to udaljavanje je radi, da kažemo vađuba, I radi stvari koje su da kažemo pohvalne i da ne kažem pokuđene. Jer na primjer čovjek kada obavlja nuždu, znači može da se čuje zvuk, može da se čuje miris neugodan i tako dalje. I zato je bolje čovjeku da ode, da ode što dalji. Međutim to da ode što dalji u smislu radi zvuka, radi mirisa i tako dalje, to je stvar koja je pohvalna. Ono se čovjeku obavezno prilikom obavljanja nužde jeste da se ne vidi njegov avret da se ne vidi njegov avret. Znači, taman kada bi se desilo, ovo kažem zato što ima ljudi, ima lovaca, ljudi idu lov, ljudi idu putovanje, ljudi idu ovo biciklizam itd. Na primjer, desiti se budu u prirodi iz nekog razloga ne može se udaljiti. Znači, čovjek da se zakloni toliko da se ne vidi njegov avret, obavi nuždu, znači, sad njega je šta? Znači, spala obaveza. Jel u redu? Međutim, da se udalji, znači, kako se ne bi desene stvari neugodnosti koje se spomenu to je toi pohvano. Naci ne mora da znači da je ovde ibn Omer vidio Avret Allahu عليه الصلاه والسلام. Taže pa sa عليه الصلاه والسلام mi حاجته مستقبل سمو تا برما برما الشام مستدبر الكعبه. Naci kako su mu prsa bila okrenuta prema prema Šamu a leđa smbila okrenuta prema leđa smbila okrenuta prema kibli. Naci brate pa sad ovde Su ovaj hadis, napominjem ovaj hadis, ja vidio, že imam Buhari muslim od ibn Omera, Abdullah ibn Omer radiyallahu ta'l anhu. Znači, učenjanci uspojili ova dva dokaza, znači imam Šafija, imam Ahmed, imam Malik, znači poznat imam Ahmeda i rekli napravilovu podijelu. Jel u redu? Znači da je zabranjen otvorenom, da se ovaj riječ poslanika alaihi salatu wasalam, odnose na otvorenom, a da se, znači praksa poslanika alaihi salatu wasalam odnose na što? Na nezatvorenom. Međutim Veliki broj učenjaka koji smo spomenuli u prijateljnom omišljenju, ali najbolje zna da je prvo mišljenje ispravnije, znači oni učenjaci sve koje smo spomenuli odabrali prvo omišljenje iz kojeg razloga? Jesu li oni znali za ovaj hadis da je Boži odim Ibn Omera, gdje Ibn Umar opisuje kako je Boži poslanik a.s. obavio nuždu? Znali su. Međutim, zašto nisu tako da kažem uzijeli obzir ovo? Nisu uzijeli u obzir ovaj hadis iz nekoliko tako da kažemo razloga. Neda da ga nisu zel obzir, nego, znači, rekli su po občentosti prvog hadisa. Kažu za to, što prvi hadis, gdje Boži Postanik, alaihissalatu wassalaam, kaže ولakin Wa, šarriku avharrribu, nego se ukrenite prema istoku ili prema zapadu, kaže, ovo je obraćanje ummetu. Ovo je obraćanje šta? Ummetu, jel u redu. I nikada Boži Postanik, alaihissalatu wassalaam, nije kazao nešto drugačije. Jer ponekad, može Boži Postanik, alaihissalatu wassalaam, Kazati nešto. Pa da kažem u drugom hadisu da kaže nešto drugo što na prvi pogled može biti suprotno prvom. Međutim, učenjaci kaže ta naredba ili ta zabrana može ukazivati na pohvalnost ili na pokuđenost. Na primjer, da Boži poslanik a.s. nešto zabrani, međutim da ne, da zabrana nije li tahrim radi zabrane, radi harama, nego radi pokuđenosti. Kao što je u ovom hadisu, kao što u ovom poglavnju dosta došlo takvih primjera. Ako se sjećate one se koje smo spominjali, znači da je pokuđeno čovjeku da obavlja nuždu na putu, ispod hlada i tako dalje, znači većina učenjaka, džumhur učenja, džumhur uleme su rekli da je to stvar koja šta? Da je pokuđena. Nisu rekli da je, da je haram. I zato učenjaci kada dođe narad ili kada dođe zabrana, znači gledaju, znači tako da kažemo u tu stvar, znači gledaju i sabiraju sve, da kažemo sabiraju sve dokaze onda dolazi onda dolaze se sa konačnim, onda dolazi se sa konačnim mišljenjem. Oni koji su napravili ovu podjelu, da kažem, rekli su, znači ova, ovaj hadis od Ibn Omara ukazuje na ovo, znači da je razlika između otvorenog i zatvorenog. Međutim učenjaci, da skratim, koji su kazali, znači prvo mišljenje, kažu, znači imamo obraćanje Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam koje je jasno. I daje je se predno s njegovom obraćanjem nad njegovim djelom. Eri kaže između ostalog, Ono što je poslanik alaihissalatu wasalam učinio, to može znači da je specifično samo za njega. Jer kažu, postoje stvari, znači propisi u šariatu za koje se kažu da su specifične ili karakterične samo za Allahovog poslanika alaihissalatu wasalam. I zato kažu dajemo prednost njegovom govoru, njegovom obraćanju, pogotovo zato što je došlo u obliku naredbenom nad znači, djelom Allahovog poslanika sallallahu alaihissalatu wasalam. I ono što također što spominju, kada spominju tako da kažemo logičke dokaze, brate, pažem, logičke dokaze, spominju i kažu, uh, i ovo koliko se sjećam, uh, nisam siguran da li spominje ševkani, uh, mislim da nije, ne ise, nemojte ovo poprsiva ševkani, znači učenjaci kažu, čovjek, na primjer, ako obavlja nuždu na otvorenom, pa da kažemo, nalazi se iza, iza brda, Jelored, nalazi se iza brda, nalazi se iza brda, na tih zamea to brdo ili ta šuma ili ta stijena za nije veća prepreka između njega i kible nego nego nužni koji je zatvoren znači ako bi gledali po tome znači onda ako desi da je čovjek iz stijene iza brda, onda ne bi znači ta občento sabbi ne bi, bi imana smisla u svakom slučaju na znači, čovo su da mišljenja kod islamskih učenjaka i možda je znači ispravnije Nači ovaj na što smo rekli da ovo da Brūsheh Kurisān ibn Tamīe a to je da izabrana da izabrana občenta. I zato ko se desi, znači da čovjek dođe, znači da vidi gdje je nužnik, znači samo se njega da se zaokreni. Samo se traži njega da se zaokrene i da tako i da tako obavi da tako obavi nužda. Ovde tako je dokaz. Ovo što je momenti, znači ovde je dokaz veliki braučinjaka fikha. Brate pažljivo. Veliki braučinjaka fikha spomenu u svojim djelima pokuđenost, okretanja uh, prilikom obavljanja nužde prema suncu ili prema mjesecu. Prema suncu ili prema mjesecu. I postoje predaj, međutim u njima postoje slabosti. Međutim, u ovom hadisu je dokaz koji kazuje na ispravnost odmišljenja. Kako? Dobro? Da, u određenom momentu, znači kada čovjek obavlja nuždu, Može sunce biti da je baš prema istoku. I određenom momentu može biti da je prema zapadu. I zato učenjaci kažu šta? Naći učenjaci kažu da u ovom, znači hadisu, znači da u ovom doka, da u hadisu znači dokaz, znači, znači da nije validno, znači da kažemo u stvari da zabrana okretanja prema istoku ili prema zapadu, znači nije, nije e, zabranjeno okretanje uprostite prema suncu ili prema mesecu, znači nema nema utamljene. سؤالي حديث قو يسومينه حافظة حجر رحمت الله عليه ستكاجة نعائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم قال كاجة preنوثي سودائشة رضي الله تعالى عنها الله سنة صلى الله عليه وسلم قال ومن أتلغائط فليستتر كاجة كو بودة وبالاو نجدو كاجة فليستتر نكاسي زقلني نكاس كو بودة وبالاو نجدو نكاسي شتا نكاسي زقلني ko bude obavljeno nuždu neka zakloni ovaj hadis zabilježio Ebu Davud ovaj hadis zabilježio Ebu Dawud u svom stranom. Učenjaci su kazali za ovaj hadis da u njemu ima slabosti, međutim značenje ovoga hadisa je ispravno i validno, zato što u dosta drugih hadisa se spominje znači, ili u riječima ili u dijelima znači, ova, ova stvar, a to je znači, da čovjek kada obavlja nuždu, kada obavlja nuždu znači da je potrebno znači, da, znači, da se zakloni. Znači ispomenuo sam već prethodno znači, da postoje zaklonjanje koje je šta, Naci koji je pohvalno, jedno koje je obavezno. Naci obavezno je kada je u pitanju avret. I zatolaravel sam gradio, znači iz ovoga se uzima i zaključuje znači važnost čuvanja avreta. Naci važnost čuvanja avreta. I to je došlo u drugim hadisima, kao što je zabilježio kao što je došlo od Behz ibn Hakima da prenosi od svog oca, od, od svog djeda da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao i u hadisu zabilježio Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah da Allahu da se reklo ja rasulullah kaže Allahu poslaniku čavratuna naš avreti šta smijemo šta ne smijemo pa je Bože i poslanici sallallahu alejhi ve sellem rekli ihfadh avretaka illa min zaujatik au ma malakat yaminuk Kaže čuvaj svoje stidno mjesto osim od svoje žene ili ono što je u vašem posjestu. znači osim znači ovdje u vašem posjedu misli se narobinje kada su kada su bile znači jedina osoba koja može vidjeti tvoj avret znači avret muškarca je ko znači ko smije vidjeti avret muškarca njegova žena Dobratite pažnju. Znači, kada je u pitanju e, avret kod žene, znači, sad ne govorimo, znači, e, avret imaju vrste i podjele. Znači, avret djeteta, avret žene, znači, isti avret žene prema muškarcima koji su u joj strani, niti prema muškarcima koji su je mahram i muškarcima koji su joj, znači, prema muškarcima koji, koji je čovjek. Znači, kada je u pitanju znači, čovjek koji je stranac, koji je stranac ženi, Znači šta je avret? Znači avret je kod dućnjaka sve osim lica i šaka ili kod jednog bre avret, avret je sve. Znači čak i lice i čak i šaki. To je kada u pitanju ko? Kada su pitanju stranci. Obratite pažnju. Supravno tome je muž. Znači muž može da sve vidi kod svoje žene. Ono što imamo da kažemo kategoriju između toga jesu ljudi koji su ovaj mahram. Znači šta znači mahram? Znači mahram je znači osobe sa kojome je zabranjeno da stupi u brak. Znači, to može biti, na primjer, ko? Znači, tu uspada, tu je njen otec, tu je njen brat, tu je njen svekar, tu je njen dedo, tu je, na primjer, isto tako, dedo od njenog muža, babo od njenog muža. U to može da bude njen brat po mlijeku. Znači, brat po mlijeku je mahram. Znači, može da bude djeta po mlijeku, sestra po mlijeku. Znači, šta te osobe, muške, smiju da vide kod žene? Znači, kod žene koji Isu su oni znači tu znači u svakom slučaju nisu kao šta znači nisu kao muž znači učinjaci kažu znači da smiju da smije da se vidi znači ono da tako da kažemo što uadeta yadhar što tako da kažemo obično kod žene kada ukuči što se vidi da kažemo smiju znači da žena bude znači u suknji da bude na primjer u majici kratki rukava znači kada ukuči znači Toliko mogu, toliko mogu da vide. Ono učenja također govore šta je avred žene pred ženom. Jel u redu? Znači da i postavlja se na primjer sad pitanje, o sad o tome ne govorim, ali da znate ove podjele na primjer dali žena kad doji djete, da li smije druga žena, na primjer da joj vidi, znači na primjer nije negrude, prilikom dojenja djeta. Znači sad je pitanje avred žene pred ženom, ne pred mahramom. Jel u redu? Znači, to je sad druga kategorija. Međutim ono što je bitno, Zato što veliki broj ljudi ovdje imaju jednu šubhu. Tako da kažem delajemo. Pogotovo ljudi koji, da kaže manje, znaju ju i kaže, na primjer, to djete, ja sam rodila. Na primjer, tada žena mene rodila, to mi majka. Znači, kako da mi majka ne može vidi avret? Kako da ja ne mogu kod djeta vidi avret itd. Znači, kada pitan muškarac, znači ono što je avret, znači avret kod muškarca je šta? Od pupka do kaljena. Znači, učenjanci razilaze znači oko samog, koljena kukoljena da li avret ili nije i oko samog pupka kao pupka da li avret ili nije Međutim da kažemo znači znate na što mislim to je avret I to ukod muškarca ne može da vidi ni njegova majka ni njegova nedant ni njegova čerka, nego može da vidi samo znači samo njegova samo njegova žena I zato kaže Bogu poslanika aleyhi salatu vesselam ihfadha auratake illa min zawjatik čuvaj svoj dom mjesto osim osim od svoje žene Naravno ovde se izuzima jedna osoba znači koja može da vidi muškarcu Nači avret. Ko je to? Predki može. Na primjer kaže, uspomni da, da može da vidi dieta, ali koje je la i عقل. Nači dieta kojuješ ne razumije nikontasa, da kažem pred bebu. Nači to dieta ne razumije. Nači pre takvim da kažem pogotovo na primjer da vidi butina i tako dalje, nema zapreke. Jel u redu? I normalna druga stvar, pitanje nužde. Nači pitanje, pitanje ljekara. Naci to, znači to je sada vraćamo se, znači pitaju nužne. Međutim znači, ovdje skrećemo pažnju na ljude. Na primjer, kada igraju lopte, eventualno kod u negdje da se kupaju, normalno znači da kaže na primjer da odu žene same da se kupaju ili muškarci sami da se kupaju ili muškarci igraju lopte ili odu da kažemo na neki izlet. Znači ovo se gradi, znači tu znači muškarac, ovdje sad je mislim vi ovdje koji ste ovdje prisutni su muškarci. Znači skrećemo pažnju na ovu stvar. Naci ne može nikomu muškarcu da vidi avret osim njegovoj žene. I da kažem eventualno, znači dieta beba koje la jaqil. Znači koje još, ko onta ina razumije, ili koje je ne razumije, ne razumije stvar. Naci to su jedine osobe. Međutim dešava se, znači da kažemo i ljudi koji su vjerni, da ne vode računa vima svarnima. Naci kada s pitanju uh, igranja lopte kada je tako da je tako da Allah vas nagradi, znači vot te vot računa, vot ovim, vot te računa vima svarnima. Sljedeći hadis pa da ho znači pitanja išala možda nekad spomenemo detaljnije znači pogotovo znači ovdje da kažemo potrebno spomenti znači ove podjele kada je u pitanju žena i znači kategorije ljudi znači i kada gledaju kada gledaju njen znači ko može gledati ko može biti njen avrat jel' da kažemo šta je njen avrat prema određenim određenim kategorijama je normalno pitanje pitanje nužde znači dođeš kod ljekara znači imaš potrebu znači da ljekar vidi znači ti si do mjesta Ako je svara nujda, svara potre, svara lakara, znači tu je svara, tu je svara drugačija. Znači tu je svara, tu je svara drugačija. Sledajče što se, slediče hadijsko je izpomenu, Havz ibn Hajjar, jeste, ne izpomenuva anha, i Aisha radi allah anha, se vzpomni je da Allaho posanik sallalahu alih vasallama kana iza kharaja minal ghaid, qala gufranak. Allaho posanik sallalahu alih vasallama kadabi izashao iznujnika, šta bi rekavu? غفرانك غفران يوجد ناچه اني ابرست ناچه تيم غفرانك وني, وني كوي پوزن عربسكيزك وني منصوب وني منصوب بفعل مقدر ناچه كاجه سا اطلب غفرانك ناچه تراجيم تراجيم تفوي ابرست كاجه اخرجه الخمسة پرنسي ايه باتردسة باتردسة كاجه وصحححه أبو حاتم والحاكم يو بي هديس سويردوس نموصيين أبو حاتم يحاكم ita također, znači još drugi učitelji kao što imam Navi Ibn Murakin, Ibn Hadžer i Albani, drugi su znači ovaj hadis ocijenili ša, vjerodostojnim. Znači da čovek, kada izlazi, znači iz nužnika, znači koju do uči, znači kaže gufranek. Postoji također hadis od Enesa Allahu, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, ko je bio jebn Mahaje, mojeti muom hadis posti sabosti. Atoe da Bogovoj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada bi izašao kada bi kazao alhamdulillahil ladzi azhaba anni al-adza Kvalallahu kodmene otkonio ono što je neprijatno, znači e da eziyet wa afani kuime izliye ćemojunito pitanje o hadisa posle slabost. I zato se prenosi od Abu Hatima, Abu Hatimi od stare i prve generacije muhaddisa, da Hatim govorio asahhu e ma fihi hadis u Aisha. Naime rodostojnie što je preneseno je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha. Evo što znači da uh, Allahov sanradi govor učenjaka da se kaže asahhu e ma fihi. Naći naime što je preneseno jeste hadis iše ili najvjerodostojnije što je preneseno u poglavu, jeste ta i taj hadis. Međutim, ovo je sahu, učenjaci kažu da to ne znači da taj učenjak koji to kaže, da taj hadis ocenjiva vjerodostojniju. Nego je bolje od drugih hadisa. Jeste li razumili ovo? I zato ovo skrijećem pažnju, znači mašla od vas ko voli da čite i ko čita, znači ovo često nalazite u sunanu imama Termizija. Znači imam Termizi često u svom sunanu kaže u asahu, وَأَصَحُ فِي الْبَابِ وَأَصَحُ فِي ono, što je naivra dostanje prinesene u poglavnju, jesla ta'i ta'i hadis. Pasi, kaže da naivra ono što je prinesene od da hadis aishi. Hadis aishi, koji kaže da šta? Da Božii poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, kada bi izošo iznujne, kada bi reklo šta? Gufranak. Međutim učenjatsi u fikskim delima spomenju i obudov, koja je došla. Nači u hadisu anasa, radi Allah ta'ala anhu, za to da čovjek uzme ili da radi po slabom hadisu kada je su pitanju fadailu ili a'mal. Znači, djela pohvalna djela. I zato većina i džumhur učenjanka su na stanovištu da hadis koji je slab, da je dozvanjeno rati po njemu pod određenim muslima. Međutim muslima jeste da nije velika slabost znači, tog hadisa. Drugo, znači, da je taj hadis vezan za fadail, znači da je nešto pohvalno. Ne da je vezano, da je dozvanjeno, nije dozvoljeno nego, na da kažemo, da kažemo primjer Dova. Znači, kao što je slučaj, slučaj doba. I zato se prenosi od dosta učenjaka i selefa da su so određeni hadijs matera na slabbi, međutim da su so po, njem, po njemu postupali, kao što, na primjer, mislim da sam to spominio, slučaj Subhaneke, znači koje se uči na namazu. Veliki broj prenosi su od velikog broja selefa da su so hadijs kao hadijs, Subhaneke Allahumme wa bihamdik wa tabareke ismu ke wa ta'ala jaddu wa la ilaha gajruk, so, da su cijene da u kao što se prenosi imama Ahmeda. Međutim, isti ti koji su smatrali da u njemu ima slabosti su po njemu šta? Su po njemu radili. Znači, iz kojeg iz ovoga, iz ovoga kojeg vam spominjem, iz ovoga kojim spominjem sada. Dobro, ovdje su ućenjaci spomenuli, također je o želim spomenti, Znači, šta je ovdje, tako da kažemo, razlog da čovjek spomene ovu dobu? Hm? Zašto kaže Rufranek? Tražimo presto. Ovo smo govorili, je li tako? Znači jedan broj učenjaka, ovdje postoji nekoliko mišljenja kod učenjaka znači, koji su govorili o, da kažemo, mudrosti ili sebe ili e, prigodi. Spominjanje ove dove na ovom mjestu na izlazu iz nužnika. Jedni kažu da je to zato što čovjek kada je u nužniku nije spominjao Allahu Tebareku Ta'ala ime. Međutim, onda izadni kaže tražim oprostaka u smislu, tražim oprostaka za vrijeme, u kojoj nisam spominjao Allaha t. b.t. Jedan broj učenjaka kažu da je ovo mišljenje slabo. Je li u redu? Zašto? Zato što kažu, znači zato što to mjesto vri, i vrijeme nije mjesto i vrijeme zikra. Jako šariatom to nije određeno mjesto i vrijeme zikra, zašto ćeš tražiti i propiti za ono što je po šariatu tako i tako? Jedan broj učenjaka kažu, znači past, ovo sad nije, kad kažemo ovo mišljenje, ovo je slabo i ovo, čin, znači ovo sad po pitanju, da kažemo pojmanje teksta, nego Nači o razumijevanju njihovom ovog teksta. Jedni kažu da je značenje ovoga da zato što je čovjek nemoćan da zahvali Allahu tabaraki wa ta'ala na blagodatima. A od tih blagodati jesu, blagodat nužde. Znači, ovo mišljenje je spominje jedan dvoj čunjaka. Jeste zato što je čovjek nemoćan da zahvali Allahu tabaraki wa ta'ala na blagodatima. A od tih blagodati jesu, blagodat šta? Znači, blagodat obavljanja, blagodat obavljanja obavljanja nužde. Međutim, ono mišljenje koje se spominje, da kažem, koje mogu reći lijepo je, a to je da kažu da čovjek kada obavi nuždu, s oproštenjem, znači nakon što čovjek obavi nuždu, znači tako da kažem razrahati se. Zato što od njega ili iz njega ode teret. jelo u redu? Ode nešto što je neugodno. Ode nešto što čovjeku smeta gotovo ako čovjek trpi, da kažemo, i malo i veliku nužno. Pa kažu učenjaci isto tako, znači kao što su, kao što je ta stvar s oproštjenjem e, nelagoda za čovjeka, isto tako su grijesi nelagoda za čovjeka i isto su tako oni teret za čovjeka i isto tako su oni ezijet za čovjeka. Jel razumijete? Znači kao što su te stvari, znači nelagoda i teret za čovjeka, isto tako su grijesi. I onda ta stvar da podsjeti čovjeka na to i da traži oprosta od uzvišenog, da traži oprosta od uzvišenog Allaha Subhanehu, Allaha Subhanehu wa ta'ala. I za tolava sam i radio, znači pogledajte, znači kad, da kažemo kada e, izučavamo hadijska djela, znači da kažem često, znači iako e, nekada istog razloga mi spomenemo no, općento se vezano za određeno poglavlje, često ne idujemo prime da sudrežin propisne spominje zato što učinjaci nisu propise izlačile samo iz hadisa nego se propisuje izlati iz Kur'ana zatim iz sunneta zatimat ijma zatimat kiyas zatimat praksu ashaba i tako dalje i tako dalje međutim ono što je tako da kažem pozitivna ili lijepa stvar prilikom izučavanja ovih dijela, zato što često puta dođemo zato što često puta dođemo do pouke ili poruke u hadisu koja je odgojnog koja je odgojnog karaktera koja je odgojnog, koja je odgojnog karaktera. I zato, znači, to možemo, na primjer, vidjeti ovako kad spomenuje se e, povuka ili poruka koju su učenjaci spomenuli. Ili, na primjer, da kažem, međutim, mi to radi e, zato što želimo, e, da kažem, jedan e, kraći komentar nove hadisa, na primjer, kada bi, e, još bi bilo bolje kada bi se zadržavalo, na primjer, na biografijama, na biografijama Ravija i na biografijama Ashaba jer, kažem Uh, I to svi znamo, da čovjek iz biografije, da čovjek iz biografije, znači ashaba, tabiina, učenjaka i da kažemo i savrmenih učenjaka, Subhana može naučiti mnogo toga. I može biti, da kažemo, puno jača stvar koja utiče na njegovu dušu, da kažemo nego da dođe neko i da te direktno posaviti i kaže, na primer, čini to. Na primer, Subhana, ja nekoliko dana ja slušam, da usvrani gledam jednu emisiju, o sejminu šehe Huseyminu, o njegovom životu gdje njegovi učenici i njegovi najbliži znači, govore o njegovom znanju, o njegovom ibadetu, o njegovom ahlaku i stvar, Subhanallah, koji spominju, na primer, spominju njegov odnos prema namazu u džamatu. Kažu da je šehe znači, svi pet vakat namaza klanio u džamatu i da je na svi pet vakat namaza išao pješke. Znači svi pet vakat namaza išao znači, pješke od kuće do džamije Znači do džami i nazad. A džame od kuće je bila udaljena jedan kilometar. Znači džame je bila udaljena koliko? Jedan kilometar. I znači čak je imao tako da kažem program prilikom odlasku i prilikom vraćanja. Na primjer, jednom sam također slušao šehr Osmana Hamisa kad govrani od učenika šeha. Kaže, kad bi išao znači, neko sa šehrom do džami, šehr ne bi određen momentima davao da, da se razgovara sa njim. Zašto? Zato što je tada imao znači, virdove, zikrove ko bi učio do džami, od džami i tako dalje. I znam sad da kažem stari čovjek koji pije tvakad namaza odlazi u džamiju, znači ode i vrati se. Znači džamija udaljena, daljena kilometar, znači brat, znači svima nama koji smo mlađi i tako dalje. Zato zato ovo neko okazivanje, znači može biti, ona može biti puno više da utiče na čovjeka i tako dalje. Pogotovo da kažem još još stvari za Šeha, pogotovo posljednji dani u Šehovom rahmetullahi alayhi. Život, ne znam da li ste imali priliku da to uslušate. Znači ako ima predavanja na ima predavanje ninterdo od šeha Irudina znači a to su posljednji dani sheha rahmetullahi alejhi šejh inače znači u u ramazanu držio derso haram mekanskom mekanskom haramu i taj posljednji ramazan znači šejh umro u mjesecu ševalu znači koji dolazi poslije koji dolazi poslije poslije ramazana u ramazanu je držio držio dersove i šejh bio bolio bolio draka I znači dolazili su mu, znači tu se spominje o toj emisiji kada mu je došao sin njegov najstariji da mu kaže jer su pondeli šehe u da ide. E, I kaže, e, jedna je prilika da mu se nasam obratio i da tako kaže, kaže, odgovorio mi, kazo. kaže sine, kaže to je bolest koja je zadesila i koja zadesi i kraljeve, i bogate i vladare, i seromašni. I kaže, u smislu današnje vremena, niko se, da kažem, od toga nije, Ne izliječe. Kaže, fa'la Allahu, kaže, mu je živo dosa da je danne izgodi na duži od života Postanika sallalahu alaihi wa sallam. I kaže, možda utome, možda utome khair. I poslednji dan su da je šeikh rahmatullahi alaihi bio u haramu u haramu Mekkanskom i držo dres, nači ko što je bio običaj šeha. Međutim su mu uh, mislim, predposlednju, večer, da moraju pod hitno i te, te zadnje večere Ramazana znači, dali su šehu u haramu sobu. Znači ako ste u haramu Mekanskom postoje one sobe, znači, postoje prostorije gdje, na primer, bude hitna gdje imaju prostorije za izdavanje fetvi, znači oni makatib što oni zovu. I tu zdali šehu gdje je šehu bio u krevetu. I imao je, znači, kisik. Ona boca kisika je bila, boca kisika je bila sa njim. Međutim, i pored tog stanja, Znači šeh je klanjuo farzove, klanjuo je cijele teravije, klanjuo je, je na file, držuo je dersove, odgovaruo je ljudima na pitanje. Znači, bijela mu je maska sa kisikom i kada bi govorio, znači, skinuo bi da odgovori, da odgovori na pitanje. I kaže, mislim, pred posljednju noć rekom šehu da mi se pogoršalo stanje i da pothitno moraju da ga prebaci u bolnicu u džiddu i da bude ona, kao je zove, ajnajemo rakese. Na posebno na njega, na, da, da bude u intenzivu. I šehi otišao, međutim taj dan, znači, znači dan jeli, uoči posljednje teravije, je rekao da hoće da, da, da ga vrate u haram. Znači da idu u zadnju noć, znači da obavi da obavi teraviju u haramu. I rekao su mu šehi teškoj stanji, ne možemo da se vratimo. On je rekao ila, joj hoću da me vratite, da me vratite, da zadnju teraviju budem u haramu. I kaže, čak je rekao svojom sino, ako neće bolnica da me vrati ambulantom, uzmete taksi da idemo onaj, da idemo posljednoć posljedn u Haram. I kaže, došao je to večer, to je bila posljednja Taravija i klanio je, znači Koks je klanio, znači klanio je i farz, klanio na filu, klanio je Taraviju i održao je Ders. Znači čak tu već ima snimljen, taj se vidi se po šehovom, onaj vidio se po šehovom glazu da su to bili posljedni posljedn dan i rekao je, Znači vidite da je dobro što aj, ste me poslušali jer mogu se biti sebe da, da ne dođem i da budem, uskračen, da budem uskračen ovoj nagradi. I znači tu posljednu večer, tu posljednu večeri, onaj, e, posljedna Ramazanska noć, održao je predavnje. da su ga vratili, mislim, 15 dana poslije toga Šehram Etulaj Arehi, Šehram Etulaj Arehi je preselio. Međutim, kažem vam, Allah vas nagradio, znači da učenje, znači čitanje, slušanje biografije islamske učenjaka, znači da u tome je, da u tome je veliki ibrat. Znači da te stvari, da čovjek družeći se sa takvom vrstom predavanja i sa takvom vrstom knjiga, znači pogotovo kada se govori o njihovom edebu, o njihovom ahlaku, o njihovom odnosu, da kažemo prema drugima, znači da to znači, mnogo, mnogo može da bude, da kažemo, efektivnije i da više utiče, da, da kažemo, na čovjekov život, na čovjekovo ponašanje, na čovjekovi banjat, nego da kažemo da te neko posavjetuje ili da kažemo ibret ili povuka i poruka koju čovjek uzima, da čovjek kada savjetuje druge. Znači, ako nekada u na momentu vidiš nekoga da je u nekoj stvari, da je u nekoj grešku po, znači, dobro razmisli koja, koji će način biti najefektivniji za njega. Znači, nemoj da ti bude samo to da kažeš i da odeš, nego razmisli koji će način za njega za njega biti najefektivniji. Ponekad razmisli jedan put, razmisli dva put, razmisli tri put i možda ćeš doći do ispravnog Ispravno je zaključio. Možda je za njega bolje, na primjer ako ga vidiš da je nema naprema džamatu, da mu pošalješ jedno ovako okazivanje. Više nego da napiše čovjek u boji sa Allaha ovako, onako itd. Da više utiče na njega nego da mu, nego da mu kaže. I zato Allah nas nagradio. Allah tebare kota'ala moli da nas ne smijeli da na oprostim. Ja sam mislio da ćemo većera završiti onaj, ovo po, poglavlje. Mišala ostalo još par hadisa koje ćemo spomenuti sljedeći put i počet ćemo sa novim, novim, e, sa novim poglavljem. Allah subhanahu wa ta'ala muli idana sisulidana uprisi wasallallahu ala muhammadu alihi wasahbihi wasallamu wasallamu wasallamu ala kitab wasunah wa ala men